Розділ другий. Румата здригнувся і розплющив очі. Був уже день. Під вікнами на вулиці галабурдили. Хтось, мабуть, військовий репетував Мерзотник, ти злижеш цей бруд язиком. Доброго ранку, подумав Румата. Мовчати. Клянуся спиною святого Міки, ти мене розлютив. Інший голос, грубий і хрипкий, бобонів, що на цій вулиці треба дивитися під ноги. Вранці дощик пройшов, а мостили її самі, знаєте, коли... Він мені ще вказує, куди дивитися. Ви мене краще відпустіть, шляхетний Доне, не тримайте за сорочку. Він мені ще вказує, почувся дзвінки і ляпас. Мабуть, це був вже другий, перший розбудив Румату. Ви мене краще не боїте, шляхетний Доне, бубоніли знизу. Знайомий голос. Хто це міг би бути? Здається, Дон Тамео. Треба сьогодні програти йому хамахарську шкапу назад. Цікаво, чи навчуся я колись розбиратися в конях. Щоправда, ми, румата, історський споконвіку, віку не розуміємося на конях. Ми знавці бойових верблюдів. Добре, що в Арканарі майже немає верблюдів. Румата з хрускотом потягнувся, намацав у головах кручений шовковий шнур і кілька разів сіпнув. У надрах будинку забряжчали дзвіночки. Хлопчисько, звичайно, спостерігає за скандалом, подумав Ромата. Можна було б підвестися і одягтися самому, але навіщо зайві чутки? Він прислухався до лайки під вікнами. До чого ж могутня мова? Ентропія неймовірна. Не зарубав би його Дон Томео. Останнім часом у гвардії з'явилися аматори, які оголосили, що для шляхетного бою у них тільки один меч, а інший вони вживають спеціально для вуличної погані, її, мовляв, турботами Дона нареби щось надто багато розвелося в славетному арканарі. А втім, Дон та Мео не такий, бо я гускуватий наш Дон Тамео, та й політик відомий. Бридко, коли день починається з Дона та Мео. Ромата сів, обхопивши коліна під розкішною драною ковдрою. З'являється відчуття свинцевої безпросвітності. Хочеться сумувати про те, якими слабкі нікчемні ні перед обставинами. На землі це нам на думку не спадає». Там ми здорові, впевнені хлопці, які пройшли психологічне кондиціювання та готові до всього. У нас чудові нерви. Ми вміємо не відвертатися, коли б'ють і страчують. У нас нечувана витримка. Ми здатні витримувати виливи безнадійних кретинів. Ми забули гидливість, нас влаштовує посуд, який зазвичай їм дають вилизувати собакам, і потім для краси протирають брудним подолом. Ми є великими імперсонаторами. Навіть у вісні ми не говоримо мовами землі. У нас безвідмовна зброя. Базова теорія феодалізму розроблена в тиші кабінетів та лабораторій, на запорошених розкопках, у солідних дискусіях. Шкода тільки, що до нереба уявлення немає про цю теорію. Шкода тільки, що психологічна підготовка злазить з нас як засмага. Ми кидаємося в крайнощі, ми змушені безперервно підзаряжатися. Стисни зуби і пам'ятай, що ти замаскований Бог, що вони не знають, що творять, і майже ніхто з них не винен, і тому ти маєш бути терплячим і терпимим. Виявляється, що колодязі гуманізму в наших душах, що здавалися на землі бездонними, напрочуд швидко вичерпуються. Святий Міко, ми ж були справжніми гуманістами там, на землі. Гуманізм був скелетом нашої натури. В поклонінні перед людиною, в нашій любові до людини ми докочувалися до антропоцентризму, а тут раптом з жахом ловимо себе на думці, що любили не людину, а тільки землянина, як і ми самі. Ми все частіше ловимо себе на думці, та годі, невже це люди, невже вони здатні стати людьми хоча б із часом. І тоді ми згадуємо таких, як Кіра, Будах, Арата Горбатий, про надзвичайного барона Пампу, і нам стає соромно, а це теж незвично і неприємно, і, що найголовніше, не допомагає. Не треба про це, подумав Румата. Тільки не вранці. Провалився б цей Дон Тамео. Накопичилося у душі гіркоти, і нема куди її вилити в такій самотності. Саме так, в самотності. Ми здорові, впевнені, чи думали ми, що опинимося тут в самотності. Адже ніхто не повірить. «Антоне, друже, чого це ти? На захід від тебе три години льоту, Олександр Васильович. Добряк, розумник. На сході Павло, сім років за однією партою, вірний, веселий друг. Ти просто розквасився, Антоне. Шкода, звичайно, ми думали, ти міцніший, але з ким не буває. Робота пекельна, розуміємо. Повертайся ти на землю, відпочинь, попрацюй з теорією, а там видно буде». А Олександр Васильович, між іншим, чистої води догматик. Оскільки базисна теорія не передбачає сірих. Я, голубчику, за 15 років роботи таких відхилень від теорії якось не помічав. Отже, сірі мені вважаються. Оскільки вважаються, значить у мене здали нерви, і мене треба відіслати на відпочинок. Ну добре, я обіцяю, я подивлюся сам і повідомлю свою думку. Але поки, донерумато, прошу вас ніяких ексцесів. А Павло, друг дитинства, ерудит, чи, бачите, знавець, джерело інформації, пустився відчайдушно історіями двох планет і легко довів, що сірий рух є всього лише пересічним виступом городян проти барванів. Втім, днями заїду до тебе, подивлюся. Чесно кажучи, мені якось незручно за Будаха. І на тому дякую. І годі. Займуся Будахом, якщо більше ні на що не здатний. Високоучений доктор Будах, корінний руканець, великий медик, якому герцог Яруканський мало не присвоїв дворянський титул, але передумав і вирішив запроторити до вежі. Найбільший в імперії – фахівець з токсикології. Автор широко відомого трактату про трави та інші злаки, що таємниче можуть слугувати причиною скорботи, радості та заспокоєння, а також про слину і соки гадів, павуків його і гологовепря, котрі мають такі самі й багато інших властивостей. Людина, безперечно, чудова і справжній інтелігент, переконаний гуманіст і безсерібник, все майно мішок із книгами то кому ж ти міг знадобитися, докторе Будах, у сутінковій неосвіченій країні, котра загрузла в кривавій трясовині змову і користолюбства? Вважатимемо, що ти живий і перебуваєш в Арканарі. Не виключено, звичайно, що тебе захопили грабіжники-варвари, які спустилися з відрогів Червоного Північного Хребта. На цей випадок Дон Кондор має намір зв'язатися з нашим другом Шуштулеті Доводусом, фахівцем з історії первісних культур, який працює зараз шаманом-епілептиком у вождя із 45-складовими ім'ям. Якщо ти все-таки в Арканарі, то перш за все тебе могли захопити нічні робітнички ваги колеса. І навіть не захопити, а прихопити, тому що для них головною здобиччю був би твій супроводжуючий шляхетний Дон, що програвся. Але так чи інакше вони тебе не вб'ють. Вага колесо надто скупий для цього. Тебе міг захопити якийсь дурень барон. Без жодного злого наміру, просто від нудьги та гіпертрофованої гостинності. Захотілося побенкетувати зі шляхетним співрозмовником, виставив на шляху дружинників і затяг до себе в замок того супровідника». І сидіти мишти в просмерділій людській, доки дони не понапиваються до очманіння і не розпрощаються. В цьому випадку тобі теж нічого не загрожує. Але є залишки розбитої нещодавно селянської армії Донаксі і перти хребта, які ще засіли десь у гниловражі, яких потай підгодовує зараз сам орел наш Дон Реба на випадок вельми можливих ускладнень з баронами. Ось ці жалю не знають, і про них краще не думати. Є ще Дон Сатаріна, найродовитіший імперський аристократ 102 років від народження, який зовсім позбувся розуму. Він перебуває в родовій ворожнечі з герцогами і руканськими і час від часу, узбудившись, починає хапати все, що перетинає руканський кордон. Він дуже небезпечний, бо під час нападів холециститу здатний видавати такі накази, що боже не встигають вивозити трупи з його в'язниць. І зрештою головне. Не тому головне, що найнебезпечніше, а тому що найімовірніше. Сірі патрулі Дона Реби – штурмовики на великих шляхах. Ти міг потрапити до їхніх рук випадково, і тоді лишається розраховувати на розсудливість і холоднокровність проводиря. Але що, якщо Дон Реба зацікавлений у тобі? У Дона Реби такі несподівані інтереси. Його шпигуни могли донести, що ти проїжджатимеш через Арканар, тобі на зустріч вислали загін під командуванням старанного сірого офіцера, дворянського бастарда з дрібномаєтних, і ти сидиш зараз у кам'яному мішку під веселою вежею. Румата знову нетерпляче посмикав за шнур. Двері спальні відчинилися з огидним вереском, увійшов хлопчик-слуга, худенький і похмурий. Ім'я йому було Уно, і його доля могла б стати темою для балади. Він вклонився біля порога, човгаючи розбитими черевиками, підійшов до ліжка і поставив на столик тацю з листами, кавою і грудкою ароматичної жувальної кори для зміцнення зубів і їх же очищення. Ромата сердито глянув на нього. Скажи, будь ласка, ти колись змастиш двері? Хлопчик промовчав, дивлячись під ноги. Ромата відкинув ковдру, спустив голі ноги з ліжка і простягнув руку до таці. «Мився сьогодні?» – спитав він. Хлопчик переступив з ноги на ногу і, нічого не відповівши, пішов кімнатою, збираючи розкиданий одяг. «Я, здається, запитав тебе, мився ти сьогодні чи ні?» – сказав Ромата, розкриваючи перший лист. "Водою гріхів не змиєш», – проборчав хлопчик. «Що я шляхетний чи що? Митися». «Я тобі про мікробів що розповідав», – сказав Ромата. Хлопчик повісив зелені штани на спинку крісла і махнув великим пальцем, відганяючи нечистого. «Тричі за ніч молився», – сказав він. «Чого іще?» «Дурник ти», – сказав Ромата і почав читати листа. Писала Дона Окана, фрейліна, нова фаворитка Дона Ребе. Пропонувала нині ж увечері провідати її ту, хто мліє ніжно. У постскриптумі простими словами було написано, чого вона, власне, очікує від цієї зустрічі. Румат не витримав, почервонів. Злодійкувато узирнувши на хлопця, пробурмотів: "Ну й бо. Про це слід було подумати. Іти було гидко, не йти було безглуздо. Дона Окана багато знала". Він залпом випив кави і поклав до рота жувальну кору. Наступний конверт був із цупкого паперу, сургучева печатка змазана. Видно було, що листа відкривали. Писав Дон Пат, рішучий кар'єрист, лейтенант Сірої Роти Галантерийників. Справлявся про здоров'я, висловлював впевненість у перемозі Сірої справи і просив відтермінувати борг, посилаючись на безглузді обставини. Добре, гаразд. пробурмотів Румата відклав листа, знову взяв конверт і з цікавістю його оглянув. Так делікатніше почали працювати. Помітно делікатніше. У третьому листі пропонували рубатися на мечах через Дону Піфу. Але погоджувалися зняти претензію, якщо Донові Роматі буде завгодно навести докази того, що він шляхетний Дон Ромата, до Дони Піфи стосунку не мав і не має. Лист був стандартним, основний текст писав каліграф, а в залишених проміжках були кострубаті з граматичними помилками в писані імена та терміни. Румата відкинув листа і почухав покусану комарами ліву руку. «Ну, давай вмиватися», – наказав він. Хлопчик зник за дверима і незабаром, заткуючи, повернувся, тягнучи по підлозі дерев'яну балію з водою. Потім збігав ще раз за двері і притяг порожню балію і ковшик. Ромата зістрибнув на підлогу, здер через голову стару майстерно вишиту вручну нічну сорочку і з брязкотом вихопив з піхов мечі, що висіли біля узголів'я. Хлопчик обережно встав за крісло. Повправлявшись хвилин зо десять у випадах і відбиттях, Ромата кинув мечі в стіну, нахилився над порожньою балією і наказав «лий». Без мила було погано, але Ромата вже звик. Хлопчик лив ковш за ковшем на спину, на шию, на голову і бурчав. У всіх, як у людей, тільки у нас із вигадками. Де це бачили, у двох посудинах митися. У виходку горщик якийсь поставили, рушник їм щодня чистий, а самі, не помолившись, голі з мечами скачуть. Розтираючись рушником, Румата сказав, «Я при дворі, не якийсь барон вошивий. Придворний має бути чистим і запашним». «Одна в його величності турбота вас нюхати», – заперечив хлопчик. «Усі знають, що його величність день і ніч моляться за нас грішних. А ось Донреба ніколи не миються. Сам чув, їхній лакей розповідав. Гаразд, не борчи», – сказав Ромата, натягуючи нейлонову майку. Хлопчик дивився на цю майку з осудом. Про неї вже давно ходили чутки серед арканарської прислуги. Але тут Ромата нічого не міг вдіяти від природної людської гидливості. Коли він вдягав труси, хлопчик відвернув голову і зробив губами рух, ніби обпльовує нечистого. Добре було б все таки ввести в моду спідню білизну, подумав Ромата. Однак природним чином це можна було зробити тільки через жінок, а Ромата і в цьому вирізнявся неприпустимою для розвідника перебірливістю. Кавалеру і Гульвісі, обізнаному зі столичним етикетом і засланому до провінції за дуель через кохання, слід мати щонайменше 20 коханок. Румата докладав героїчних зусиль, щоб підтримувати своє реноме. Половина його агентури замість того, щоб займатися справою, поширювала про нього огидні чутки, що збуджували заздрість і захоплення варканарської гвардійської молоді. Десятки розчарованих дам, у яких Румата спеціально затримувався за читанням віршів до глибокої ночі. Третя сторожа, братський поцілунок у щічку і стрибок з балкона в обійми командира нічної варти знайомого офіцера. На випредки розповідали одна одній про справжній столичний стиль кавалера. Румата тримався тільки на марнославстві дурних і до розпусних баб, але питання спідньої білизни залишалося відкритим. Наскільки було простіше з носовичками? На першому ж балі Румата витяг з-за вилоги витончену мереживну хустинку і промокнув нею губи. На наступному балі браві гвардійці вже витирали спітні обличчя великими і малими шматками різнобарвних тканин з вишивками і монограмами. А за місяць з'явилися джигуни, котрі носили на зігнутій руці цілі простирадла, кінці яких елегантно волочилися по підлозі. Ромата натягнув зелені штани та білу батистову сорочку із затертим коміром. Хтось чекає? спитав він. Цирульник чекає, відповів хлопчик. Іще два дони у вітальні сидять. Дон та Мео з Доном серою. Вино наказали подати й рубаються в кості, чекають на вас снідати. Іди клич цирульника. Шляхетним доном скажи, що незабаром буду. Та не грубі, яні, розмовляй ввічливо. Сніданок був не дуже багатий і залишав місце для швидкого обіду. Було подано. Смажене м'ясо, щедро присмачене спеціями, і собачі вуха відтиснуті в оцці. Пили шипуче і руканське, густе коричневе есторське, біле суанське. Спритно розділяючи двома кинжалами баранячу ногу, Дон Томео жалівся на нахабство нижчих верств. Я маю намір подати доповідну на найвище ім'я, заявив він. Дворянство вимагає, щоб хлопам та ремісничому зброду було заборонено з'являтися в публічних місцях та на вулицях. Нехай ходять через подвір'я та за дами. У тих випадках, коли поява хлопа на вулиці неминуча, наприклад, при підвезенні ним хліба, яса та вина у шляхетні будинки, нехай має спеціальний дозвіл Міністерства охорони корони. «Світла голова!» – захоплено сказав Дон Сера, бризкаючи слиною та м'ясним соком. «А ось учора при дворі!» – і він розповів останню новину. Пасія Дона Реби, фрейліна Окана, необережно наступила королю на хвору ногу. Його величність розлютився і, звернувшись до Дона Реби, наказав взірцево покарати злочинницю. На що Дон Реба, оком не змигнувши, відповів, «Буде виконано, ваша величносте, нині ж уночі». — Я так реготав, — сказав Дон Сера, крутячи головою, — що в мене на камзолі відскочили два гачки. — Протоплазма, — думав Румата. — Проста протоплазма, яка жере і розмножується. — Так, шляхетні дони, — сказав він. — Дон Реба найрозумніша людина. — Ого, — сказав Дон Сера, — ще й яка, найсвітліша голова. — Видатний діяч, — сказав Дон Тамео значно і з почуттям. Зараз навіть дивно згадати, продовжував Румата привітно посміхаючись, що мовили про нього лише рік тому. Пам'ятаєте, Доне та Мео як дотепно висміялися з його кривих ніг? Дон та Мео ледь не вдавився і залпом осушив склянку єруканського. «Не пригадую», – промимирив він. «Та який із мене осміятель?» «Було-було», – сказав Дон Сера, докірливо хитаючи головою. Справді, вигукнув Румата, ви ж були присутні при цій розмові Дони Серо. Пам'ятаю, ви ще так реготали над дотепними пасажами Дона та Мео, що у вас щось там відлетіло в туалеті. Дон Сера почервонів і почав довго і звивисто виправдовуватися, при чому весь час брехав. Спохмурнілий Дон Томео налягав на міцне есторське, а оскільки він, за його словами, як почав із позавчорашнього ранку, так досі не може зупинитися, його, коли вони вибралися з дому, довелося підтримувати з двох боків. День був сонячний, яскравий, простий нарід тіснився між будинками, шукаючи на що б подивитись, брещали й свистіли хлопчаки, кидаючись багнюкою, з вікон визирали гарненькі городянки в чепчиках, Вертляві служниці сором'язливо стріляли вологими очима, і настрій став потроху покращуватися. Дон Сера дуже спритно збив з ніг якогось мужика і мало не помер від сміху, дивлячись, як мужик борсається в калюжі. Дон Темео раптом виявив, що вдягнув перев'язи з мечами задом неперед, закричав «Стійте!» і став крутитися на місці, намагаючись перекрутитись всередині перев'язів. У Дона Сери знову щось відлетіло на камзолі. Румата спіймав за рожеве вушко служницю, що пробігала повз них, і попросив її допомогти Дону та Мео себе до ладу. Навколо шляхетних Донів негайно зібрався натовп роззяв, що давали служниці поради, від яких та зовсім побуряковіла, а з камзола Дона Сери градом сипалися застіпки, гудзики та фібули. Коли вони нарешті рушили далі... Дон Томео почав вголос складати доповнення до своєї доповідної, в якій він вказував на необхідність незарахування гарненьких осіб жіночої статі до хлопів та простолюдинів. Тут дорогу їм перегородив віз із горщиками. Дон Серо оголив обидвами чий заявив, що шляхетним Донам не личить обходити усякі там горщики, і він прокладе собі дорогу крізь цей віз. Але поки він примірявся, намагаючись розрізнити, де закінчується стіна будинку і починаються горщики, Румата взявся за колеса і розгорнув віз, звільнивши прохід. Роззяви, котрі захоплено спостерігали за дійством, прокричали Руматі «Потрійне ура!». Шляхетні дони рушили далі, але з вікна на третьому поверсі висунувся тлустий сивий крамар і почав розпотякувати про безчинства придворних, на яких орел наш Дон Реба незабаром знайде управу. Довелося затриматися і переправити у це вікно весь вантаж горщиків. Останній горщик Румата кинув дві золоті монети з профілем піца шостого і вручив остовпілому власникові воза. «Скільки ви йому дали?» – спитав Донтамео, коли вони пішли далі. «Дрібку», – недбало відповів Румата. «Два золотих». «Спина святого Міки», – вигукнув Донтамео. «Ви багаті. Хочете, я продам вам свого хамахарського жеребця?» «Я краще виграю його у вас в кості», – сказав Румата. «Правильно», – сказав Дон Сера і зупинився. «Чому б нам не зіграти в кості?» «Просто тут?» – запитав Румата. «А чому б і ні?» – запитав Дон Сера. «Не бачу, чому б трьом шляхетним донам не зіграти в кості там, де їм хочеться?» Тут Дон Тамео раптом упав. Дон Сера перечепився через ноги і теж упав. «Я геть забув», – сказав він, – «адже нам час на варту». Ромата підняв їх і повів, тримаючи під лікті. Біля величезного похмурого будинку дона Сатарини він зупинився. А чи не зайти нам до старого дона? спитав він. Зовсім не бачу, чому б трьом шляхетним донам не зайти до старого дона Сатарини сказав дон Сера. Дон Тамео розплющив очі. «Перебуваючи на службі короля», – проголосив він, – «ми маємо повною мірою дивитися в майбутнє. Дон Селерина – це пройдений етап. Вперед, шляхетні дони, мені потрібно на пост!» «Вперед», – погодився Румата. Дон Темео знову впустив голову на груди і більше не прокидався. Дон Сера, загинаючи пальці, розповідав про свої амурні перемоги. Так вони й дісталися палацу. У каравульному приміщенні Румата з полегшенням поклав Дона Томео на лаву, а Дон Сера сів за стіл, недбало відсунув пачку ордерів, підписаних королем, і заявив, що настав нарешті час випити холодного Яруканського. «Хай господар котить діжку», – наказав він, – «а ці дівчатка», – він вказав на караульних гвардійців, які грали в карти за іншим столом, – «нехай йдуть сюди». Прийшов начальник варти, лейтенант Гвардійської сотні. Він довго придивлявся до Дона Тамео і Дона Сера, і коли Дон Сера спитав у нього, чому зів'яли всі квітки у таємниченім саду, вирішив, що ставити їх зараз на пост, мабуть, не варто. Хай поки що так полежать. Румата програв лейтенанту Золотий і поговорив з ним про нові перев'язи та про способи гостріння мечів. Він бовкнув між іншим, що збирається завітати до Дона Сатарини, у якого є зброя старовинного заточення. І був дуже засмучений, дізнавшись, що поважний вельможа остаточно з'їхав з глузду. Ще місяць тому випустив своїх бранців, розпустив дружину, а багатющий катувальний арсенал безоплатно передав до скарбниці. Столітній старець заявив, що решту життя має намір присвятити добрим справам і тепер, мабуть, довго не протягне. Попрощавшись із лейтенантом, Румата вийшов з палацу і попрямував до порту. Він ішов, угинаючи калюжі і перестрибуючи через баюри, сповнені цвілої води, безцеремонно розштовхуючи простолюдинів, що зазівалися, підморгуючи дівчатам, на котрих зовнішність його справляла, мабуть, чарівне враження. Розкланювався з дамами, яких несли в порчезах, навмисне не помічав сірих штурмовиків. Він зробив невеликий гак, щоб зайти до патріотичної школи. Школа ця була заснована особисто Доном Ребою два роки тому з метою перетворення дрібномаєтних та купицьких лобуряк на військові та адміністративні кадри. Будинок був кам'яний, сучасної споруди, без колони, барельєфів, з товстими стінами, з вузькими бійницеподібними вікнами, з напівкруглими баштами обабіч головного входу. У разі потреби у будинку можна було протриматися. По вузьких сходах румата піднявся на другий поверх і, брязкаючи шпорами по каменю, попрямував повз класи до кабінету прокуратора школи. З класів долинало дзищання голосів, хорові вигуки. Хто є король? Світла величність. Хто є міністри? Вірні, які не знають сумнівів. І Бог наш отець сказав прокляну і прокляв. А коли ріжок двічі і просурмить, розсипатися подвоє на ланцюжком, додатково прихиливши списи. Коли ж катований знепритомніє, допит не захоплюючись припинити. Школа, думав Ромата, гніздо мудрості, опора культури. Він не стукаючи штовхнув низький склепінчасті двері і увійшов до кабінету, темного і крижаного, як льох. На зустріч з-за величезного столу, заваленого паперами і різками для покарань, вискочив довгий незграбний чоловік, лисий з проваленими очима затягнутий у вузький сірий мундир з нашивками Міністерства охорони корони. Це й був прокуратор патріотичної школи високовчений отець Кін. Садист-вбивця, який постригся учинці. Автор трактату про донос, котрий привернув увагу Дона нареби. Недбало кивнувши у відповідь на привітання, Ромату сів у крісло і поклав ногу на ногу. Отець кін залишився стояти, зігнувшись у позі шанобливої уваги. Ну, як справи? спитав Румата прихильно. Одних грамотій вріжемо, інших учимо. Отець кін вишкірявся. Грамотій не є ворогом короля, сказав він. Ворогом короля є вчений мрійник, грамотій, який не вірить. Ми ж тут. «Гаразд, гаразд», – сказав Румата. «Вірю, що пописуєш? Читав я твій трактат. Корисна книга, але геть дурна». «Як це ти? Недобре, прокуратор». «Нерозумом вразити прагнув», – гідно відповів отець Кін. «Єдине, чого домагався – користі для держави. Розумні нам не потрібні. Потрібні вірні, і ми…» «Гаразд, гаразд», – сказав Румата. «Вірю, то пишеш щось нове чи ні?» Збираюся подати на розгляд міністрові міркування про нову державу, взірцем якої вважаю область святого ордену. Це ти що? здивувався Ромата. Усіх нас у ченці, хочеш? Отець кін стиснув руки і подався вперед Дозвольте пояснити шляхетний Доне. Палко сказав він, облизнувши губи. Суть зовсім в іншому. Суть в основних засадах нової держави. Засади прості, і їх всього три. Сліпа віра в непогрішимість законів, беззаперечний послух їм, а також невсипуща спостереження кожного за всіма. «Ех», – сказав Ромата. «А навіщо?» «Що навіщо?» «Дурень ти все-таки», – сказав Ромата. «Ну, гаразд, вірю. То про що це я?» «Так...» Завтра ти приймеш двох нових наставників. Їх імена отець Тарра, дуже поважний старець, займається цією космографією. І брат Нанін, теж вірна людина, сильний в історії. Це мої люди, і прийми їх шанобливо. Ось застава. Він брязнув обстіл мішечком. Твоя частка тут п'ять золотих. Усе зрозумів. Так шляхетний, Доне, сказав отець Кін. Румата зітхнув і оглянувся. А, ти добре, що зрозумів», – сказав він. «Мій батько чомусь дуже любив цих людей і заповів мені влаштувати їхнє життя. Ось поясни мені, вчена людина, звідки в шляхетному доні може бути така прихильність до грамотіїв?» «Можливо, якісь особливі заслуги?» – припустив отець Кін. «Це ти про що?» – підозріло запитав Ромата. «А хоча чому?» «Так, донька там гарненька чи сестра, вина, звичайно, в тебе тут нема». Отець Кін винувато розвів руки. Румата взяв зі столу один із листків і певний час потримав перед очима. «Спомагання!» – прочитав він. «Мудриці!» Він опустив листок на підлогу і встав. «Дивись, щоб твоя вчена зграя їх тут не ображала. Я їх якось навідаю, і якщо дізнаюся...» тицнув кулаком отцеві Кіну під ніс. «Ну гаразд-гаразд, не бійся, не буду». Отець Кін шанобливо кахикнув. Румата кивнув йому і попрямував до дверей, дряпаючи підлогу шпорами. На вулиці вельми вдячності він заглянув у зброярську лавку, купив нові кільця для піхв, спробував двійко кинжалів, покидав у стіну, приміряв до долоні, не сподобалися. Потім, присівши на прилавок, поговорив із хазяїном отцем Гауком. Отця Гаука були сумні добрі очі та маленькі бліді руки в невідмиваних чорнильних плямах. Ромата трохи посперечався з ним про сильні сторони віршів Цурена, вислухав цікавий коментар до рядка, як лист зів'яли і падає на душу, попросив прочитати щось новеньке і, позітхавши разом з автором над невимовно сумними строфами, продекламував перш ніж піти «Бути чи не бути» у власному перекладі на іруканську. «Святий Міко!» – запально вигукнув отець Гаук. «Чиї це вірші?» «Мої», – сказав Ромата і вийшов. Він зайшов у сіру радість, випив склянку арканарської кислятини, потріпав господиню по щоці, перевернув спритно ворухнувши мечем столик штатного інформатора, який витріщав на нього порожні очі, затим пройшов у дальній кут і відшукав там обшарпаного бородатого чоловіка. «Доброго дня, брате Наніне», – сказав він. «Скільки клопотань написав сьогодні?» Брат Нанін сором'язливо посміхнувся, показавши дрібні попсуті зуби. «Зараз пишуть мало клопотань, шляхетний дони», – сказав він. «Одні вважають, що просити марно, а інші розраховують найближчим часом взяти без дозволу». Ромата нахилився до його вуха і розповів, що справу з патріотичною школою залагоджено. «Ось тобі два золоті», – сказав він. «Одягнися, дай собі лад і будь обережнішим, хоча б у перші дні. Отець Кін – небезпечна людина». Я прочитаю йому свій трактат про чутки, – весело сказав брат Нанін. Дякую шляхетному донові. Чого не зробиш на згадку про свого батька, – сказав Румата. А тепер скажи, де мені знайти отця Тару. Брат Нанін перестав усміхатися і розгублено заблимав. Учора тут сталася бійка, – сказав він. А отець Тара трохи перепив, і потім він же рудий, йому зламали ребро. Румата прикро крекнув. «Ат нещастя!» – сказав він. «І чому ви так багато п'єте?» «Іноді буває важко втриматись», – сумно мовив брат Нанін. «Це правда», – сказав Румата. «Ну що ж, ось ще два золоті, бережи його». Брат Нанін нахилився, ловлячи його руку. Румата відступив. «Ну-ну», – сказав він. «Це не найкраще із твоїх жартів, брате Наніне. Прощай». У порту пахло, як ніде в Арканарі. Пахло солоною водою, тухлою тванню, прянощами смолою, димом, старою солониною, з таверн несло чадом, смаженою рибою, прокислою брашкою. У задушливому повітрі висіла густа різномовна лайка. На пірсах у тісних проходах між складами навколо таверн юрмилися тисячі людей дивовижного вигляду. Розчухрані матроси, надуті купці, похмурі рибалки, торговці-рабами, торговці-жінками, розмальовані дівки, п'яні солдати, якісь непевні особи обвішані зброєю, фантастичні голодранці із золотими браслетами на брудних лапах. Всі були збуджені та розлючені. За наказом Дона Реби ось уже третій день жоден корабель, жоден човен не міг покинути порт. Біля причалів бавилися іржавими ржавими м'ясницькими сокерами сірі штурмовики. Попльовували нахабно і зловтішно поглядаючи на натовп. На заарештованих кораблях групами по 5-6 осіб сиділи навпочіпки ширококісні мідношкірі люди в шкурах вовною назовні і мідних ковпаках. Найманці варвари нікудишні в рукопашному бою, але страшні ось так на відстані завдяки довжелезним духовим руркам, що стріляють отруйними колючками. А за лісом Щогол на відкритому рейді чорніли у мертвому штилі довгі бойові галери Королівського флоту. Іноді вони випускали червоні вогняно-димні струмені, що запалювали море. Палили нафту для залякування. Румата проминув митну канцелярію, де перед зачиненими дверима скупчилися похмурі морські вовки, які марно чекали дозволу на вихід. Проштовхався через крикливий натовп, у якому торгували чим попало, від рабів і чорних перлів, до наркотиків і дресированих павуків. Вийшов до пірсів, скоса глянув на викладені в ряд для загального огляду на самому сонці роздуті трупи в матроських куртках і, описавши дугу захаращеним пустарем, проник у смердючі вулички портової околиці. Тут було тихіше. У дверях злиденних притончиків дрімали дівки, на перехресті валявся розбитою мордою донизу п'яний солдат з вивернутими кишенями, вздовж стін скрадалися підозрілі фігури з блідими нічними фізіономіями. В день Румата був тут уперше, і спочатку здивувався, що не привертає уваги. Зустрічні, запухлими очима дивилися або мимо, або ніби крізь нього, хоч і сахалися, даючи дорогу. Але, завертаючи за ріх, він випадково оглянувся і встиг помітити, як десятки-півтора різнокаліберних голів, чоловічих і жіночих, кошлатих і лисих, миттєво втягнулися у двері, вікна, підворіття. Тоді він відчув дивну атмосферу цього мерзенного місця. Атмосферу не те, щоб ворожу чи небезпечну, а якусь погану корисливу цікавість. Ткнувши плечем двері, він увійшов до одного з кубел, де в напівтемній кімнатці дрімав за стійкою довгоносий дідок з обличчям мумії. За столами було порожньо. Румата нечутно підійшов до стійки і примірявся вже, клацнути старого по довгому носі, як раптом помітив, що старий зовсім не спить, а крізь голі, примружені повіки уважно його роздивляється. Румата кинув на стійку срібну монетку, і очі дідка враз широко розплющилися. «Чого бажаєш, шляхетний дон?» – діловито спитав він. «Травичку, понюшку, дівчинку?» «Не прикидайся», – сказав Румата, – «ти знаєш, навіщо я сюди приходжу?» — Та це ж наче дон Румата, — з надзвичайним подивом вигукнув старий. Я й дивлюся, що зі знайоме. Сказавши це, він знову опустив повіки. Все було ясно. Румата обійшов стійку і проліз крізь вузькі двері до сусідньої кімнати. Тут було тісно, темно і смерділо душною кислятиною. Посередині за високою конторкою стояв, зігнувшись над паперами, зморщений чоловік похилого віку в плоскій чорній шапочці. На конторці блимала гасова лампа, в сутінках виднілися лише обличчя людей, які нерухомо сиділи попід стінами. Ромата, притримуючи мечі, теж намацав ослінчик біля стіни та сіл. Тут були й свої закони та свій етикет. Уваги на нього ніхто не звернув прийшла людина, значить, так треба, а якщо не треба, то мигнуть і не стане людини. Шукай її хоч по всьому світу. Зморшкуватий старий старанно рипів пером, а люди по -під стінами не рухалися. Іноді то один з них, то другий протяжно зітхав. По стінах легенько тупцяючи, бігали невидимі ящірки мухоловки. Нерухомі люди попід стінами були ватажками банд, деяких Румата давно знав в обличчя. Самі по собі ці тупі тварини коштували небагато. Їхня психологія була складнішою за психологію середнього крамаря. Вони були неосвічені, нещадні і добре володіли ножами та короткими палицями. А ось людина біля конторки... Його звали Вага Колесу, і він був всемогутнім позаконкурентним ватажком всіх злочинних сил запроточча. Від пітанських боліт на заході Єрукана до морських кордонів торгової республіки Суан. Він був проклятий усіма трьома офіційними церквами імперії за непомірну гординю, бо називав себе молодшим братом правлячих осіб. Він мав нічну армію загальною чисельністю до 10 тисяч чоловік – Володів багатством у кілька сотень тисяч золотих, а його агентура проникала у святая святих державного апарату. За останні 20 років його чотири рази страчували, щоразу за великого зібрання юрби. За офіційною версією, наразі він томився відразу в трьох найпохмуріших катівнях імперії. А Донреба Реба неодноразово видавав укази щодо обурливого поширення державними злочинцями та іншими зловмисниками легенд про так званого вагу Колеса, якого насправді не існує, і отже, який є легендарним. Той самий Дон Реба викликав до себе зачутками деяких баронів, які мають сильні дружини, і пропонував їм винагороду – 500 золотих за вагу мертвого і 7000 золотих за живого. Самому Роматі довелося свого часу витратити чимало сили золота, щоб увійти в контакти з цією людиною. Вага викликав у ньому найсильнішу огиду, але іноді бував надзвичайно корисним, буквально незамінним. Крім того, Вага сильно цікавив Ромату як в ученого. Це був найцікавіший експонат у його колекції середньовічних монстрів. Особистість, в якої, схоже, взагалі не було ніякого минулого. Вага нарешті поклав перо, випростався і рипуче сказав. «Отак, діти мої, дві з половиною тисячі золотих за три дні, а витрат лише одна тисяча дев'ятсот дев'яносто шість. П'ятсот чотири маленькі кругленькі золоті за три дні. Непогано, діти мої, непогано». Ніхто не поворухнувся. Вага відійшов від конторки, сів у кутку і сильно потер сухі долоні. «Є чим порадувати вас, діти мої», – сказав він. «Часи настають добрі, багаті. Але доведеться попрацювати. Ох, як доведеться. Мій старший брат, король Арканарський, вирішив винищити всіх учених-людей у нашому з ним королівстві». «Ну що ж, йому видніше. Та й хто ми такі, щоб обговорювати його високі рішення? Однак вигоду з цього рішення можна і обов'язково треба отримати». Оскільки ми його вірні піддані, то послужимо йому. Але ж, поза як ми його нічні піддані, ми і свою малу дещицю не прогавимо. Він цього не помітить і не гніватиметься на нас. Що?» Ніхто не поворухнувся. «Мені здалося, що Піга зітхнув. Це правда, Піго, синку?» У темряві засовалися і прокашлялися. «Не зітхав я сказав грубий голос. «Як можна». Не можна, Піго, не можна. Правильно. Всі ви зараз повинні слухати мене, затамувавши подих. Всі ви роз'їдетеся звідси і візьметеся за тяжку працю, і тоді не буде кому вам порадити. Мій старший брат, його величність, вустами міністра свого Дона Реби обіцяв за голови деяких учених, що втекли і переховуються, чималі гроші. Ми повинні доправити йому ці голови і порадувати його старого. А з іншого боку, деякі вчені хочуть сховатися від гніву мого старшого брата і не пошкодують на те своїх коштів. В ім'я милосердя і щоб позбавити душу мого старшого брата від тягара зайвих лиходійств, ми допоможемо цим людям. А Втім, згодом, якщо його величності знадобляться і ці голови, він їх отримає. Дешево. Зовсім дешево. Вага замовк і опустив голову. По щоках його раптом потекли старечі повільні сльози. Але ж я старію, діти мої, сказав він, схлипнувши. Руки мої тремтять, ноги підгинаються піді мною, і пам'ять починає мені зраджувати. Ось і забув, зовсім забув, що серед нас, у цій задушливій тісній клітці, нудиться шляхетний Дон, якому геть немає справи до наших грошових розрахунків. Піду я, піду на спокій, а поки, діти мої, давайте вибачимося перед шляхетним доном. Він підвівся і, крекчучи, зігнувся в поклоні. Решта теж встала і теж вклонилася, але з явною нерішучістю і навіть перелякано. Румата буквально чув, як тріщать їх тупі примітивні мізки в марному прагненні впіймати зміст слів і вчинків цього згубного дідка. Справа була, звичайно, ясна. Розбійничок користувався зайвим шансом довести до відома Дона Реби, що нічна армія під час майбутнього погрому має намір діяти разом із сірими. Тепер же, коли настав час давати конкретні вказівки, називати імена та терміни операції, присутність шляхетного Дона ставала м'яко кажучи обтяжливою. і Йому шляхетному Донові пропонувалося швиденько викласти свою справу і вимітатися геть. Темненький дідок, страшненький. І чому він у місті? «Вага терпіти не може міста». «Ти маєш рацію, шановний Ваго», – сказав Румата. «В мене мало часу. Однак вибачитися повинен я, тому що турбую тебе по зовсім дрібній справі». Він продовжував сидіти, і всі слухали стоячи. «Сталося так, що мені потрібна твоя консультація. Ти можеш сісти». Вага ще раз вклонився і сів. «Справа ось у чому», – вів далі Румата. Три дні тому я мав зустрітися в урочищі важких мечів зі своїм другом, шляхетним доном Зірукана. Але ми не зустрілися. Він зник. Я знаю точно, що іруканський кордон він щасливо перетнув. Можливо, тобі відома його подальша доля? Вага довго не відповідав. Бандити сопіли та зітхали. Потім Вага відкашлявся. Ні, шляхетний доне, сказав він, нам нічого не відомо про таку справу. Ромата одразу ж встав. «Дякую тобі, шановний!» – сказав він. Він ступив на середину кімнати і поклав на конторку мішечок із десятком золотих. «Залишаю тебе з проханням. Якщо стане щось відомо, дай мені знати!» – торкнувся Капелюха. «Прощавай!» Біля дверей він зупинився і недбало сказав через плече. Ти тут казав щось про вчених. Мені зараз спало на думку. Я відчуваю, що завдяки королю в Арканарі за місяць не знайдеш жодного порядного книжника. А я мушу заснувати в метрополії університет, бо дав обітницю за лікування мене від чорного мору. Будь ласкавий, коли наловиш грамотіїв, сповісти спочатку мене, а вже потім наребу. Можливо, я відберу собі двійко для університета». Недешево встане, солодким голосом попередив вага. Товар рідкий, з не залежується. Честь дорожча, пихато мовив ромата і вийшов.